39. fejezet Kéti elküldte a gyerekeket fürödni, majd utána pizsamába öltöztette őket. Ezt követően ő is lezuhanyozott. Elidőzött egy kicsit a vízpermet alatt, a tűző napon végigizzadt hosszú órák után alaposan kiélvezte a jó lesű érzést, ahogy a sampon és a szappan lemossa a bőréről a lerakódott sókat. Megcsinálta a gyerekeknek az olasz tésztájukat, majd vacsora után ábröngészték a DVD gyűjteményt. Olyan filmet kerestek, amelyet Josh és Kristen is szívesen megnézne. Végül a némó nyomában lett a szerencsés nyertes. Kíti a gyerekek között ült a kanapén, és mivel az ölében ott volt egy tál pattogatott kukorica, a kis kezek mindkét irányból automatikusan oda nyúlkáltak. Az Alex által kikészített kényelmes melegítő alsó volt rajta meg egy viseletes Karolina Panthers futballmez. Lábát maga alá húzva nézte a filmet, és aznap először szállta meg a teljes lelki nyugalom. Odakint tűzi játékként ragyogott az égbolt, majd a vibrálóan élénk szivárványszínek pasztelekké halványultak, hogy végül kékes szürkében, majd indigókékben olvadjanak össze. És miközben a föld kibocsátotta az utolsó hőhullámokat, előbukkantak a reszketegen pislákoló csillagok is. Kristen ásítozni kezdett, de valahányszor fölbukkant a képernyőn Szenilla, a memória zavaros doktorhal, mindig fölé lett, és azt csipogta. – Ő a kedvencem, de már nem emlékszem miért! Kéti másik oldalán Josh vitézül küzdött a zámossággal. Amikor vége lett a filmnek, és Kéti előrehajolt, hogy kikapcsolja, Josh fölemelte a fejét az öléből, majd eldőlt a kanapén. Ahhoz már túl nagy volt, hogy a nő a karjában a gyerekszobába, ezért megbögdöste a vállát és szólt neki, hogy ideje lefeküdni. A fiú morgolódva, nyafogva fölült, majd ásított egyet, talpra állt, és Kéti kíséretében eltámolygott az ágyáig. Zokszó nélkül bemászott a takaró alá, és Kéti adott neki jó étpuszit. Nem tudta, kell-e a kisfiúnak éjszakára lámpa, ezért a folyosón égve hagyta a villanyt, de az ajtót félig becsukta. Ezután Kristen következett. Megkérte Kétit, hogy feküdjön mellé pár percre, amit ő meg is tett. A plafont bámulta. Kezdte érezni, hogy hosszú nehéz napja volt. A kislány perceken belül elaludt, és Kéti is csak némi erőfeszítés árán tudott ébren maradni. Végül lábujhegyen kiosont a szobából. Eltakarította a vacsora maradványait, és kiürítette a pattogatott kukoricás tálat. A nappaliban körbe pillantva, mindenütt látta a gyerekek nyomait. A könyves polcon egy kupac kirakójáték hevert, a sarokban is állt egy játékkosár, nem is beszélve a kényelmes bőr amelyek hála az égnek folyadékbiztosak voltak. Megvizsgálta a dísztárgyakat is a régi módi órát, amelyet naponta föl kellett húzni, a kanapé melletti polcon sorakozó ősrégi lexikonokat, az ablakpárkány melletti asztalon álló kristályvázát. A falon omladozó dohány pajták berámázott fekete-fehér képei lógtak. Kéti jól emlékezett rá, hogy amikor átutazott Észak-Karolinán, élőben is látott jó néhányat ezekből a hamisítatlanul déli építményekből. Ott voltak a nyomai Alex hektikus életvitelének is, a kanapé előtti futószőnyegen piros folt égtelenkedett, a fapadlóból itt-ott kitört egy kis darab, a szegély léc szélein porcicák ültek. De Kéti önkéntelenül is elmosolyodott, mert ezek az apró hibák is pontosan jelezték kicsoda Alex. Egy megőzvegyült családapa, aki a tőle telhető legjobban neveli a két gyerekét, és rendes, ha nem is tökéletes háztartást vezet. A ház, mint a csak pillanat lett volna az életéről, és a nőnek tetszett a szobák által árasztott, otthonos hangulat. Lekapcsolta a villanyt, és lerogyott a kanapéra. Fogta a távkapcsolót, és szörfözött egy kicsit a tévécsatornák között. Olyan műsort keresett, ami érdekes, de nem követel elmélyült figyelmet. Rádöbbent, hogy már mindjárt tíz óra. Egy órát kell még várnia. Hátra dőlt a kanapén, és végül a Discovery csatornánál állapodott meg, ahol valami vulkános műsor ment. Észrevette, hogy erős fény vetül a képernyőre. Nagyot nyújtózkodva lekapcsolta a kis álló lámpát, és a szoba sötétbe borult. Elégedetten dőlt hátra ismét, így már jobb. Pár percig még bámulta a tévét, és alig-alig jutott el a tudatáig, hogy valahányszor pislog, mindig egy icipicivel tovább maradt csukva a szeme. Lelassult a légzése is, és a teste mind inkább belesüppett a díszpárnákba. Emlékfoszlányok lebegtek a tudata peremén. Eleinte összefüggéstelenül villantak be a vidámparki játékok, meg az óriás kerékről elétáruló panoráma képei. Kis csoportokba verődött emberek, fiatalok és öregek, tinédzserek és házaspárok. Családok. És valahol a távolban egy bízbó sapkás napszemüveges férfi, aki célirányosan haladva át magát a tömegen, majd végül eltűnik a szem elől. Valamiért, mintha ismerős lett volna a férfi. A járása, az előreugró állkapcsa, meg ahogy lóbálta a karját. Kéti most már megállíthatatlanul sodródott az álmok birodalma felé. A bevillanó képek elhomályosultak, a tévé hangja elhalkult. Sötétebb és csöndesebb lett a szoba. Miközben lassan elnyomta az álom, újra meg újra bevillant az óriás kerékről a vidék panorámája. És persze a férfi is, akit látott. Úgy mozgott, mint egy zsákmányra leső vadász a